Tizenharmadik fejezet Két pár reggeli után repetázom a békömből és a fahéjas csigából, aztán felmegyek zuhanyozni és átöltözni. Zárva az erkélye majtaja, így nem süt be a nap. Kifejezetten jólesik esik hideg vízzel zuhanyozni. Miután végzek, felöltözöm. Húsz perc múlva találkozom Edemmel az előtérben, még mindig a szürke póló és a csíkos szörfnadrág van rajta, de közben felvette egy sportcipőt és egy kauai feliratú bészból is. A sapka felé mutatok. Voltál ott? Idő, amíg rájön, miről beszélek. Kauaira gondolsz? Igen. Szerinted nem lenne furcsa ilyen sapkát hordani, ha nem jártam volna a szigeten? De igen. Ezek után nem teszem hozzá, hogy Eriknek van egy Mozambik feliratú sapkája, holott életünkben nem jártunk Afrikában. Edem alaposan végigmér. Csinos vagy. Farmersortot és fehér csipkés felsőt vettem fel, alatta pedig a kék bikini van rajtam. Természetesen a szalmak alapról sem feledkeztem meg. Tele a hasam, és még mindig remeg a lábam a reggeli lépcsőzéstől. Köszönöm. Tudsz majd sétálni abban a cipőben? A rózsaszínű műanyag Birkenstock szandálomra mutat. A Nike cipőn kívül ez a legkényelmesebb, amit elhoztam az útra. Birkenstock! Vagyis? Vagyis menjünk! Elveszek egy üvegásványvizet a recepcióról, és a keresztpántos szalmatáskába teszem. Amióta visszajöttem a gyaloglásból, megállás nélkül iszom. Egyszerűen még mindig szomjas vagyok. Eden maga elé enged, Csoda szép, kellemes hangulatú napunk van. A turisták épp most fejezik be a reggeli a kiülős éttermekben, a helyiek pedig lassan kinyitják a boltokat, és kezdődhet a nyüzsgés. Hová megyünk? Nyugi, sétálni fogunk. Így lehet legjobban felfedezni pozitánót. Elindulunk a viállepaziteán. A piros-larancsárga épületekre téved a tekintetem. Üzletek, éttermek és élelmiszerboltok, mindenütt. A kirakatban lévő próbababákon kézzel festett ruhák. Kiszemelek egy kék alapon ezüst hímzésest, majd a gyerekeknek készült kézzel vart babákra, és a kék minden árnyalatában kapható takarókra pillantok. Minden olyan szép! Mármint a termék kínálat vagy a kilátás? Mindkettő, de tényleg hihetetlen ez a látkép. Ahogy odafent ma reggel, onnan tényleg mindent látni. Hihetetlen. Az összes eddig látott város közül Pozitánó fogott meg a leginkább. Eden Bólint, Tudod, honnan a legszebb a kilátás? Szerintem a ma reggel látottnál nincs szebb. Az egyszerűen mesés volt. Várjuk ki a végét. Pozitánóban a legszebb kilátás a tengerről nyílik. Egy arra haladó biciklis kis híján fellök. Hátra ugram, mire egy autós tudálni kezd. Olyan kicsik itt a járművek, mint a mozifilmekben. Eszembe jut, amit Erik mondott, amikor New Yorkban éltünk. Szerinte a legszebb kilátás Jersey City-ben volt. Mindent visz, amit innen látsz. Öt évvel ezelőtt elutaztunk anyával egy hétvégére a Santa Barbara bakarába. Ez egy partmenti üdülőkomplexum csodás kilátással az óceánra. Miután elmentünk egy masszázsra, kényelmesen leheveredtünk a hatalmas nyugágyakra, és csak néztük a naplementét. Figyeld a színeket, mondta anya, mintha lángolna az ég és izzana a nap. Hihetetlen ereje van a természetnek. Melyik a kedvenc helyed? kérdezem Edemtől. Mindig a soron következő. Végül elérjük a teret, amelynek közepén a Santa Maria Assunta templom áll, aranyszínű kupulájával a magasban. Tovább megyünk, majd egy murva fürtel övezett útra érünk. Emlékszem rá tegnapról, ez vezet le a templom térre. Párok sétágatnak kéz a kézben, közbe pedig sorra nyitnak az üzletek. Néhány lépéssel lejjebb épp egy fiatal művész állítja fel a standját, színes tájképeket fest pozitánról és rómáról, és ez egy kicsit meglep, macska portrékat is. Végre elérjük a teret, amelynek közepén a Santa Maria Assunta templom aranykupolája magasodik. Ez az egyik kedvencem, mondja Edem, és alaposan végigméri az épületet. Hátrahajtja a fejét, aztán megtámasztja a tenyerével a tarkóját. Hatalmas! Akkor épült, amikor Szűz Mária bizánci ikonját ide szállították hajóval. A legenda szerint kelet felé tartottak, amikor a hajó egyszer csak megállt. A matrózok hangot hallottak, mintha valaki azt mondaná, tegyetek le, tegyetek le! A kapitány azt hitte, ez a csoda azt jelenti, hogy a a szobrát Pozitánóba kell hozni. Amint megparancsolta, hogy inkább a part felé vegyék az irányt, a hajó újból megindult. Tényleg csoda volt. A pózá Póza egyébként azt jelenti, hogy tegyél le, vagy állj meg ott. Innen ered a város neve. Pozitánó. Igen. Gyere ide. Edemmel mellé lépek. A kupola felé mutat. Mindenhonnan aranyszínűnek látszik, de abból a szögből jól kivehetőek a sárga, a zöld és kék mozaikok. Az egész város a templom és az előbbi történet köré épült, állapítom meg. Nem így kezdődik minden, kérdezi Edem. Ahogy leveszem a tekintetem a kupoláról, látom, hogy Edem engem néz. Mivel takarja a szemem a napszemüveg, visszanézek. Látom, mennyire feszül rajta a póló. Verejtéke apró pöttyöket hagy az anyagon. Nagyon fiatalon találkoztam Erikkel. Előtte nem volt igazán komoly kapcsolatom, inkább csak randiztam, és cseteltem. Pont olyan férfit kerestem, mint ő. Jobban mondva, ő válaszolta meg az általam feltett, legáltalánosabb kérdést. Kit keresek? Akkor úgy éreztem, jól döntöttem, és hittem, hogy Erik az a bizonyos nagy ő. De visszatekintve már egy kicsit egyoldalúnak érzem, és már nem is tudom, milyen szempontok alapján értékeltem őt és az egész kapcsolatunkat. Szerettem volna úgy tartozni valakihez, ahogy a családomhoz. Talán ez volt a fő szempont. De most. Mi van, ha rosszul döntöttem? Mi van, ha a házasság lényege nem az összetartozás, hanem hogy érezzem valaki húz magával? Mi van, ha egyikünk sem halad sem erre, mert egyszerűen jól el voltunk ott, ahol voltunk? Hova tovább, kérdezem, mert szeretnék még többet látni. Eden balra hajtja a fejét. Erre. A Marina Grande nevű strand melletti utcákon sétálgatunk üzletsorok, fagyizók, butikok és méregdrága pozitánói szuvenírboltok között. Úgy tűnik itt mindent citrom, mint a díszít. Egy hatvanas harsány nő pozitánói csecsebecséket árul. Van itt minden a homokkal töltött üvegcsétől a paradicsom és szőlő mintás kerámia tálon át, az aranyszínű szandálig és a citromfa mintás kötényig. Felkapom a kötényt és alaposan megszemlélem. Vidám, élénk színű darab. Gondolatban hirtelen a szüleim konyhájában találom magam, ahogy anya mellett állok és hagymát vágok, miközben ő a termelői piacon vásárolt zöldségeket szeleteli. Kék fehér csíkos blúzban és farmerban van, a derekára citromintás kötényt kötött. Úgy teszem vissza a kezemben tartott kötényt, mintha lángra kapott volna, mire a boltos alaposan végigmér. – Jól vagy? – kérdezi Edem a bejárati ajtónál állva. – Igen, mehetünk. – Nem kéred? – viccant a kötény felé. – Nem, nincs szükségemre. – Biztos, van nálam készpénz. – Nem iszunk valamit? – Most, még tizenegy óra sincs. Leveszem a napszemüvegem, és jelentőségteljes pillantást vetek rá. – Ez Olaszország. – Na jó, benne vagyok, de te kérted, hogy legyek az idegen vezetőd. Próbáltam sok mindent megmutatni. Kiváló munkát végeztél, most viszont innék egy pohárbort. Rám vigyorog. Ahogy gondolod, tudok egy jó helyet. Követem a víja Krisztofóró Kolombo felé. Pár perc múlva megállunk egy kétszintes étteremnél, amelynek emeleti terasza az utcára és a tengerre néz. Edem kezet fog a fő aztán az utcán lévő két asztal felé mutat, amelyek messziről úgy néznek ki, mintha a tenger fölött lebegnének. – Szabad? – kérdezi. – "Naturálmente" válaszolja a pincér. Átmegyünk az úton, aztán az asztalhoz érve Edem kihúzza nekem a széket. – Az utca közepén vagyunk. – Jól néz ki, nem? – Ahogy a válla fölé pillantok, olyan, mintha az egész város a tengerből emelkedne ki. – Este biztosan káprázatos. – Edem bólint. Az. Edem rám néz. Van egy megérzésem, de inkább nem foglalkozom vele. A pincér kihozza a kenyeret, a vizet és a fehérbort, és ezzel megtöri a pillanat varázsát. Edem mindkettőnknek tölt. Nagyon jó, mondom, miután kortyolok egyet. Mi ez? A ház saját fehérbora. Valahányszor idejövök, mindig ezt kérem. Letörli a homlokáról a verejtéket, aztán emeli poharát. Az új barátokra, mondja, és mélyen a szemembe néz. Kocintok vele. Gondolkodtál már azon, hogyan találták meg régen a várost? Azelőtt, hogy létezett volna utazási magazin, vagy a szájhagyomány útján terjedő ajánlás? Szerintem mindig létezett szájhagyomány. Tudod, mire gondolok. Az asztalra könyökölök, és előre hajolok. Na jó, vegyük azt a hajót. Milyen érzés lehetett először partra érni? Nem tudom elképzelni, hogy emberek építették ezt a várost. Nekem olyan érzésem van, mintha mindig is létezett volna, csak egy ideig nem fedezték fel, de szerintem ugyanolyan volt, mint ma. Edem hátradől, elgondolkodik, aztán kortyol egyet a borból. Én ugyanezt érzem egész Olaszországgal kapcsolatban. Ez az ország maga a történelem. Különböző korszakok váltották egymást. Kijutott nekik örömből, szenvedésből, és ezek úgy rakódtak egymásra, mint a különböző papírrétegek. Papírrétegek? Ez nagyon találó. Eszembe jut a Thomas Crown őgy René Russo és Piers Brosnan főszereplésével. Thomas Crown ellop egy festményt a Metropolitan múzeumból, és hamisítványra cseréli. Ahogy a cselekmény halad előre, kiderül, hogy végig ott maradt az eredeti festmény, csak rejtve. Ugyanazon a vásznon. Egyik a másikon, és így tovább. Milyen gyakran vagy otthon? kérdezem. Ahogy elképzelem a lakásodat, az a gyanúm, hogy szürkék a bútorok és a falak, de az ágy támlája talán piros. Felvonja a szemöldökét. Milyen konkrét leírás? Férfias és minimalista. Vedem nevet. Nem vagyok egy gyűjtögető típus, ebben igazad van. De szeretem a Navahó vázákat. Ezt nem tudom, mennyire fér bele a képbe. Komolyan, komolyan. Az elsőt akkor vettem, amikor Santa Fére utaztam. Azóta gyűjtöm őket. Elképzelem Edem szobáját tele színpompás vázákkal. Furcsa. De, hogy a kérdésedre is válaszoljak, nem vagyok sokat otthon. Megmozgatja a nyakát. És a te otthonod milyen? Eszembe jut a kockás tapéta a fürdőszobában, a fonott bútorok és a századközepi modern pipere asztal. Nem is tudom, szerintem jellemző rám, sima, átlagos. Ede megköszörüli a torkát. Te nem tűnsz átlagosnak. Egy pillanatra csak néz, aztán a kikötő felé pillant. Pozitánó egyszerű halászfalu volt, mondja. A legenda szerint a várost maga Poseidon, a tengeristene alapította. Úgy tűnik, sok legenda fűződik ehhez a helyhez. Edem előre hajol. Sokan úgy tartják, Pozitánó tele van igazi csodákkal. Csodákkal? Ismétlem. Szerinted is így van? Még közelebb hajol hozzám. Ha akarná, simán megfoghatná az állam. Egy másodperc alatt megtehetné, olyan közel vagyunk egymáshoz. Per pillanat hogyan is gondolhatnék mást?